Estás que partimos a todos, los FDDN en el megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fácticos cayendo desde el cielo está ya el pánico, yo tengo un partido si estás conmigo, normal en este mundo, tal de quepito, estás que no partimos a De patadas al destino no me asusta ni macarra ni madero se me escapan de los dedos cada sueño de pequeño era más bueno casi todo pero en la piscina y mercromina me la piel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 a darse una voz reclama el manifiesto dada ya me lo lo atribuir panamamas más medio más más formenten chops nas silencio al entrar vengo de estar como un parra nipag de farra tribu que dispara raps sálvese quien pueda que pague el que deba saqué la cupe vamos a flotar al mar de mi bodega ya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 Estás que no a todos no se prende ni al máximo símbolos va cayendo que se enciende está ahí el, cielo, el yo tengo un palpito, si estás conéctrico normal en este mundo tan que no estás que no parlimos a todos no se pena colu haciendo náximo chico pálpico que digo no pálpico no de cisascolerico normal me siento gaur la duda este astelenbat Eta hemen gaude zuzen zuzenean, irela erratian, eta badakizue bezala, bueno, web horri aldean e, irakurri alde izan duzuen bezala, gaur bai garaiz bidali dugu informazioa. Ba bueno, gaur gurekin, elkartasun taldeko kideak izango ditugu, e, ba, eskenaztetan hainbat berria agertu dira prentxan, eta baita ere mobilizazio bat ditu dute, ostegun honetarako, ba, e argitera ematen ari diren e, epaiketa eta inguru inguruan, ba inguruak, ba, bueno, epaik eta salatzeko, eta baita e, aditzera eramateko, ba, gertatu diren e, epaiketetan, ba, zehen nolako emaitzak izan dituzten, ez direla izan horre nahiko positiboak izan direla e, komendatu behar dira, dena eta bueno, guzti horren inguruan hitz itzeiteko, ba, gurekin izango dugu, keteko kukutzarekin elkartasuntaldeako kide bat. Gero baita jarretak genu euskara jendeko jendearekin hitz e, itzeinko genuela, zer eta gaur aurkestu behar zuten e, euskara jendea dokumentala bakizue, dokumental sortaba da, harien prestatzen ba, bilboko gazte batzuk, eta ba, euskararen historiaren inguruan edo. Eta bueno, gaur aurkeztu behar zuten, e, prentxaurreko bat eman behar zuten, baina arazo teknikoak izan ditugu eta ez dugu lortu. Beraz, e, bueno, ez dugu horretaz zitzen go, baina bai beste berri batez ez zitzen dugu, ez dugun aipatu gure gu aldean, eta hori da, santutxuko gazta asamladak hogei urte betetzen dituela. Eta ba, santutxuko gazta asamladak okide bat izango dugu gurekin, eta kontatuko egu pixka, ba, santutxuko gazta zanblaren ibilbidea, gero baita ere, bueno, baita ere zer e, prestatu zen dago santutxuko gazta zanblaga gaur egun, zer prestatu deno gehiagaren urte, urte urren hori ospatzeko, eta baita ere, ja, e, gaur justo argitara eman denez, e, ustaldi gaztetxea, ba, ustu zeneko, Ba, ondoriozko epaiketan ba, gaur atera da emaitza eta badirudi absolbitu egin dituztela iruin putatuak horren ba, inguruan baita ere hitze ingo dugu santutsuko lagunekin eta bestari gabe e, badakizue gurekin harremanetan jartzeko baita dozula hainbat medio e, zuzenean oraini, gurekin hitzeiteko zuzenean telefonoa da beratzi lau lau ogeita bat irurogei tamar irurogei Beratzi lau, lau bi bat, 6-0, Gero, baita ere, gurekin, sartzen e, zarete web horri aldean, e, eta ezkerreko zutabean, chat jartzen duen lekuan, hor zartu eta idatzi besterik ez duzu egin behar. Eta gero, baita ere, bai, haukazua e-maila, programa honek badu bere e-mail propioa, dela garrasika.info abildua Eta irola irratiak, baitu bere emailak mailak baita ere, dela irola arroba Edo bestela baita ere, irola berdiak arroba gmail.com Sabez? Hurekik kontaktatzeko, garrasika.info arroba gmail.com Eta irratiarekin, irola arroba sindominio.net Telefonoa, beratzi lau, lagu goita bat, iruro goita iruro Edo bestela, txataren bidez Ba bueno, ah, eta noski, beti bezala, komentatzen gomendatzen dugun ba, modua zuzenena, da hemendik irelako auzotik zotik, jaradea arano plazatik pasatu, hemen gaude, bat ratzaldeero, hemen jendeagoten da, eta baitare, larun bat arratzaldeetan, asamladak izate ditugu. Bere, bere zerbait gomendatu nahi bat din baduzue, programaren batean nahi bat din baduzue, edo dena delakoa, bat pasatu hemendik eta, ba, holan besoak irek eta, Eh, bango izugu ongi etorria. Ba bueno, Esteri gabe, e, hori comentatu ostean, ba, betiko eskema jarraituko dugu, izango ditugu berria, gainera gaurkoan ba hainbat hainbat e, berri ditugu eta gero baita ere, hori comentatu ditune, bi elkarrizketak eta e, eta baita ere, ba, bueno, agenda puntuak baita ere ez ditugula gutxi ezta ere. Ba bueno, u ziko abestitxo batekin Zenetalla ja, gona isneko 8 denbora itze egiten eta ba eto igual va ba, estaria si gatoingo gaur bakarrik hasi behart baitut animo ba Bueno, ba, sigo gara berriekin, eta, bueno, lehenengo gauza, ba, joko dugu pasan-aztean, izan zen greba horokorrera, eta, bueno, komitatuko dugu topatun, aurkitzen dugun berri bat, eneiko interesgarria iruditu zaigu, eta, bada, horra deitzen da, horra e, du izenburua gazteak lehen lerroan. Mieka lagunek... Artu dituzte Euskal Herriko Kaleak eredu sozial berri baten alarrikapen, e, alarrikapenaren pean. Lan ustea alternatibaren alde borrokatzera pasatzeko behar zen bultzada izan dela nabar dute sindikatu eta eregile sozial de, deitzaiek. Gazteak egon dira bultzada hori emateko lehen lerroan bizi eredu baten aldeko borrokan. Eta komentatzen dute ba ateak, e, adibidez, ateak irekik... Hubeborriak jakinara ba polizia espainola gutxinez beratzi gazte atxilotu zituela iruñarrian, eta Espainiako gobernuak nafarroan duen delegari itzakaldiz atxilotuak hamairu izan direla zuen. zizuen. izango izeko piketeetan eta eguerdiko manifestazioen osteko istidioetan jaso ziren atxilotak. Donostian ere grebalari gazte bat antzeman zuten, autoritateari resistentzia eta desu abedientzia egitea gotzita. Eta erbizun ere, bi gazte atxilotu ditu gorea zibilak, bat hain gabea dela eta e, bihauek barratzalde amaierako libere zituzten. Atxiloketez gain, hainbat pertsona inputatu eta identifikatu dituzte indarrezpresiuek. Nonostian ez atereko berro eta mazazpilagun izan dira indef, identifikatuak, eta gainera edabidek jakinara ziutunez, bos grebalari izan dira inputatuak, horietako batzuk autoritateari errespetua faltatzeatik. Eta e, berri berdinean ba, ikusitzakegu hainbat bideo, ba, Einbat ba, gazte Gaste bloke edo sortu o bueno gas eh bai sortu herrietan, ainbat e, eskualdetan eta ba bueno, ehuren bideoak e, egin dituzte ba, eta e, behia dituzte topatura, ba tafaian, laudion, e, Donosti, gazteiz edo e, Iruñako Gaztek eta bueno, nahiko interesgarria da ta bueno, igual e, beste eskualde batzuetan oraindik eskualdi mailar lako dinamikak Eztitzen, balio dezake pixkat gogoa sortarazteko edo eta bueno, ikusteko bagaztek ere ba, dirudila, inderra dutela. Orkeziko mugimendu begira iritsi da, buskal herrira, baina hau demora pasau txasorikazta, <tik> iba protestan, iba festan, baina gau desataren, ne este batekin jarraituko dugu eh, inpasores ostean eta okupazio indarrak joan daitezela eskatu du aldemendik mugimenduak ekainaren 15ean, osea, eh, lerum batonetarako ez urrengorako eh, egingo dute lehen mobilizazio eguna aldemendik utzi bakean Euskal euskalherria lelopean aldemendik mugimendua orkesto dute altsasun dozenaka herritarrek Azaldu dutenez, indar okupatzaile guztiak Euskal Herritik joatea duelburu herritar mugimenduak. Besteak beste, inoengo inposizio eta ameatxo militarrik abeko agertoki demokratikoa eskatu dute. Proiektu politiko guztiak mamitzeko aukera emango duena. Izan ere, Espainiako eta Frantziako polizia eta militarrek Euskal Herritarren eskubidak gabe urratzen dituztela salatu dute. Eta aguneroko hogi direla kontrol eta ameatxoak. Gerra egitera eta gure herria zapaltzera etorri direnek ez dute lekurik hemen, sobera daude. Bidorretan, ekenaren amabostean jarri dute lehen geltokia. Aurreneko aldemendik egunarekin. Mobilizazioak egingo dituzte amaboste erritan, saspita ditan. Aldemendik kutsibakean Euskal Herria Lelopean. Agoitzen, altxasun, helizondon, lekunberrin, lehitzen, iruñean, durangon, galdakon, Gernikan, bilbon, eibarren, oinatik, norditzin, zarautzen eta laudion antolatu dituzte manifestazioak. Eta parte hartzeko deia egin agendite herritarrei. Urrats bat gehiago izango da lortu nahi duguna lortzeko bidean. Hiru eskaera jasoituzte zorrera girian, Lehena indar okupatzaileen presentzia eta kontrolak etetea, herritarrak kalean mendian e zein errepian lasai eta azke ibilihal izateko, bigarrena errepresio mota guztiak bertan bera ustea, bakea normalizazio politiko ekarriiko duen prozesu demokratikoa garatu izateko eta azkena erakundei egina, okupazio indarrei alde egin dezatela eska die Azkenaldian hainbat era erakunde mentatu dira garaien inguruan. Eusko Jaurlaritzak Joan Den Otzailean esan zuen Espainiako polizia eta Guardia Civilia EAetik ateratzeko eskatu diola Espainiako gobernuari. Segurtasun zailburu Estefania Beltrán de azaldu asaltu zuen eztak armakutzi ostego errealitate berrien ez duela inongo justifikaziorik haiei ber, e, beren hartan eusteak. Bide horretan urratsa atzera ezinak egiteko galdegindie erakunde horiei Allemendik mugimenduak. Pasa aitezela itzetatik ekintzetara. Herrien harreman zare bat osatu nahi du mugimenduak. Aldarrikapena Euskal Herri osoko txoko guztietan entzundadin. Agarraldean, gogora ekarri zuten Euskal Herria dela biztaleko polizia gehienduen Europako batazuneko nazioa. Oita iru, milas eta sortzieron polizia eta militar daude. Eta azken bosta markaetan, herritarren aurkako jasarpen handia izan dela zaratu zuten. Eman datu emanez. Besteak beste, hogeita bat mila berrunda hogeita marra txilotu, laure hunde iruru hogeita, e, amalau, hildako, bimila eta torturatu dituztela zaratu zuten, eta larrikatu zuten bukatu egin behar dela salbuespen egoera hori. Pauzo irmo eta atzera ezinak eman behar dela bakerako bidean. Bueno, eta jarraitzeko, e, ekintza ekintza internazionalista bat egin zuten Bilboko e, Zarako egoitza batean, pasadan larunbatean eta bueno, ebako mago bideo bat eta bueno, pizkat hor audio horretan bizi eh bizi egiten dela ba zen ekintza horretan, hainbat bueno, hainbat ekintzaile sartu ziren Bilboko egoitza, e, Zarako egoitza batean eta izara eh, gorriz tintatutako izara batekin eh ba euren burua estalizuten ba hildakoen itxura jarrita eh, ba, duela gutxi bangladeseko eh, lantegi batean magertatutako ba, ezbeharra eta ehundaka eh hildako eh, erekarri dituenak hori izalatzeko eta bueno zara horrelako ze, eh, horrelako lantegitan ba, serikusi zuzena dutela salatzeko Azken aztetan, Bangladeshen e, mila eta egun langile baino gehiago hil dira eta beste milaka zauritu dira arropa fabriketan lan egiten zuten bitartean hauek eraitzi direnean. Gertaera hauek ez dira berriak, azken ama bost urtetan antzeko kasu ugari gertatu dira zeireun hil eta iru mila zauritu eraginez. Azpimarratzeko bada gainera arropa lan hauetan lan egiten zuten langile gehienak emakumeak eta umeak zirela. Kasua pobreziaren feminizazioaren beste adibide bat da. ¡Amante Ortega, asesina en Bangladesh! ¡Amante Ortega, asesina Bangladesh! Estas personas trabajan en, condi en condiciones de semi esclavitud para las multinacionales de la ropa. De nuevo con este caso el funcionamiento del capitalismo queda al descubierto. Lo que ocurre con el negocio de la ropa es un ejemplo más que se puede asimilar al funcionamiento de cualquier otro negocio o producto. La riqueza de unos pocos gracias a la miseria de la mayoría. Cuando se producen estos sucesos, la única preocupación de las multinacionales es que no se produzca una pérdida de prestigio de sus marcas. Por ello se apresuran a firmar acuerdos de buenas conductas que nunca cumplen, manteniendo las condiciones de trabajo en parámetros infrahumanos. lasaiaztu kontsumitzaile guztiak munduan gertatzen denaren ardura parte bat dutela. Kontsumitzeko momentuan erabakiak hartzen dituzte eta erabaki horietan neurri handi batean munduan nola arakitzen den erabakitzen ari dira. Pertsona guztiak kontsumitzaileak diren eime ardura dute munduko gertaleran. Gerta ere, hori dela eta kontsumo arduratsua praktikatu behar da eta existitzen diren ekoizpen eta kontsumo alternatiboak sendotu. Adiberea, mundu languilleta ríen arte col cartas una in dar tubear a dago denunciamos el asesinato y las condiciones de esclavitud que las multinacionales de la ropa realizan con total impunidad ante el silencio vergonzoso de los países que son sede de dichas multinacionales por otra parte mostramos nuestra solidaridad con los trabajadores de bangladesh trabajadores y trabajadoras de bangladesh bocón multinacional y chaleí Zeruagian ez dakizuna goela Mikel goini bezainero Rapero poesiaren bezero edo itzaren klero Jakintxo piztu mila euro itxu itxu hitzak soberan ditu ez gara iztegi Neria darra jozerik ez espero mukizu Reko zaila da, jendarteko eiko kresita guardia zi, yeah conse metarrece zi? el ronco es que ya mañana euskera semana solo dudas azul la voy a estar zara joana te ría je ditu i'm sorry harko si erara puta come a you too lo te coneta la me a futuro pa métrica rica y en contra falso de modo Higoppa, nefika, rika, yenko naiko bid kantonetan oraindik zure iritziak bost sola ditputxinak aldatzeko hobetzeko euskal musikaren mapapres gaudela jadan iko na hemen eskal rappaigotzen ari da alda parra pero naiz zapagatik ez zukitzaagatiktuakako orantzekoaz bai. Kiitapatipitaaparegi haiieen bazato zonata saltituzu beste pen ere arra.reziimo makala neskadoa alkora depresio Mario milan zipuitza dirarire erre A ta tan ir estilo, esto pa tú sin dar a odrerarejo, así lo haces dirai go. Me enche anaya, bai, bye. Ve di contigo. Ajusto a ropa, me hicari que hay en contra. Causa da en modo alguna la ikusiko bueno, gara. Gaurko eguna bada pixkat ez daramagu oso sehatza. Eta bueno, ba, mobilizazioa ditu dute biharko azkeneraso machistas elatzeko. Emakumeen aurkako eraso sexistak areagatu egin dira azkenaldian Bilbon. Orain dela 10 egun eskaz deuztuko harrera etxe batean gizon batek gizarte ezitzaile bat bortsatu eta zauritu zuen. Eta atzo Juan Carlos Aguilar Zenlau E, gimnazioko arduradunak emakume bat kolpatu eta iltsorian utzi zuen. Dirudienez, erasoa jasanduen emakumea prostituzioan lan eiten zuen eta general kontxakaleko kale batean, jasostean, konortega utzi eta bere borondatearen kontra gimnazioan sartu zuen agilarrek. Baina bizilagun batek emakumea indarrez lokalean sartzen ikusi eta abizu eman zion erzaintzari. Bertaratzean erasotzaia eta iltsorian koma egoenan zegoen emakumea topatu zituzten agenteek. Erazoen larritasuna ikusita eta urtarri indarkeria seksista ego egoeratako adostutako erantzun protokoloari jarraitu Euskal Herriko emakume munduko martza manifestazioa deitu du biharko ekainak lau. Azkira indarkeria seksistarik ez erantzunik gabe lelopean indautsuko plaza, plazatik abiatuko dira zazpiter ditan. Martxa maximo agirre kalean amaituko da erazoa jaso eh, jaso den gimnazioaren aurrean. Eta biktima gehiagoain zuzen ere, lokal horretan Ertzaintzak abiatutako lehen emaitzek diote, atzoko ezela agilarrek erasuta, erasotutako lehen emakumezkoa, gorpuzkiak eta ezurrondarrak topatu baitituzte. Geroago jakindenez erasotzaieak onartu egin dio Ertzaintzari joan denaztean prostituzioan lan egiten zuen beste makume bat hil zuela. Eta jaiz bildu ke elkarrasuno oso el hasidio eraso hasanduen emakumeari eta prostituzioan diar duten emakumen eskubideak bermatzeko eskatu die dio instituzioei. Izan ere, eraso hauek prostituzioan lane iten duten emakume geienek pairatzen duten gisa eta lege horrakortasuraren ondorio dira koalizioaren ustez Instituzioak ez diote aurrea e, aurre egiten ez da aitortzen prostituzioan lan egiten duten emakumeek jasotzen duten violentzia mas, matxistari adira zi duten ohar baten bidez. Are geiago prostituten aurkako erasoak, uste duguna baino hikoagoak dira EH Bilduaren iritzitan jasotzen duten eskubide urraketagatik eta oes faltagatik. Hala ere, emakumeaguen orkako indarkeriak eskutuan jarraitzen duela dio. Nogera bide horretan, eskumena daukaten instituzioi eta batez ere bilboko udalari, prostituzioan lan egiten duten emakumeen eskubiak gaitortzea eta bermatzea eskatu dizkie. Biolentzia eri gabe, e, gabeko bizi bat, bizi dezaten. Bizi, baño, bizi bat izaki rapetik ikasi, tarri mazen asina izen naiz taizkuntzaren lakuntzaren. Zutanga urbezela Ez iniezko imposible da Et horriaren telaren zuntzak moztera This is original reggae musicaila Ragamo feinztaila Tonight I arise after light We're gonna make a fire Fire in peace. honekin batera eh komentatu noko dugu milgune feministako kideek e, artikulu bat e, idatzi dutela hau topa e, topatu un dezakegu eta holako holako izan burua edo Marra hori pasatu gero, puta bat izango zara sexu langileen azio arteko eguna ospatuko ospatu zen ekaianen bian igandean osea atzo Bilugune feministako kide, kogartagara dute ezinezkoa zaigula onartzea haien kabuz lan horretan lan egitea erabakitzen duten pertsonen autonomia. Emakumeunaren eta txarraren arteko marra bajinetan kokatu dutela gaineratu dute. Eta marra horrek, autokontrolatzena eramaten duela emakumea. Neska gaiztoak izan gaitezke, errebeldeak apurtzaiaak, baina putak mesedez inoiz ez. Eta bueno, ba, pixka Guzti hori e, garatzen, e, hau da urrengo artikulua Putak eta besteak, emakume txarrak eta emakume onak marra bat, pasare zina den marra bat. Hiendiarekin oeratu zaitezke, baina marra hori pasatuz gero puta bat izango zara. Zuregor putza ezagutu eta ezagutu arazi alko duzu, baina marra hori pasatuz gero puta bat izango zara. Zein da marra hori, non dago kokatua, zer dago alde batean, zer bestean, marra hori gure buruetan dago eginarik eta, zein da zuretzaz marra? Naiko argi izan dezakezu, gutxi gora bera, badakizun onkokatu. Eta marra horiek sentitzen dut horrela esatea, baina eragini zugarria du gure bizitzetan. Marra horrek autokontrolatzera garamatza. Neska gaiztoak izan gaitezke rebeldeak apurtzaiaak, baina putak mesedez inoizez. Eta marra hori guk margotzen dugu, gure egunerokotasunean feministak agian bai, baina putak ez. Gure marra. Emakume honaren eta txarraren arte... Arteko marra gure bajinetan kokatu dute eta tamalez askotan onartu izan dugu gure sexuaren arabera sailkatuak izatea. Bajina hon eta eredugarriak eta bajina zigin eta nazkagarriak. Sexuaren langileak nola ez e, bestea ordezkatzen dute. Sakratutzat, hartzen dek eredu eredu nagusitik ateratzen direlako duintasuna duintasuneza Ez hartzen zaio haien lanari, prostitutak gaiztoen bandoan sartzen ditugu. Kasu askotan, ekonomikoki askeak direlako. Haien sexualitatea modu ireki batean azaltzen dutelako. Egiten dutenagatik agatik dutelako eta prezio haiek jartzen dutelako. Emakumeei hori debak egatzen zaizkegun muga asko gainditzen dituztelako. Eta emakume hauen inguruan, sortzen den estigma horrek ez du balio haiek kontrolatzeko. Modu batean askeak direlako, estigma, hor o, estigma horren sorrera. Beste makumea gu kontrolatzean datza. Estigma aindan diren norberak ez duela saku horretan elortzerik nahi eta edo zer egiten duela kontrol minimo baten bidez puten taldean sartuta ez izateko. Baina arrasada norbera marraren beste aldean ikustea. Putek emakumehoi debekatzen segun guztia kond e kondentsatu egiten dute eta egin ezin du e ditugun gauza askoren ordezkariak e eta gainditu ezin dugun muga dira. Kontu zibili behar dugu ere, kolektibo osoa biktima bezala izendatzerakoan. Zaiagiten zaigunez, horrelako erabakiak, beraien kabuz hartu ditzaketen pertsonak daudela onartzea. Sexu langile guztiak biktimatzat hartzen ditugu. Engain dututa ziren ona, mafietan, gizonga iztoek onbentzituta, baina zinezkoa zaigu onartzea. Haren kabuz, lan horretan lan egitea erabaketze duten pertsonen autonomia. Bada, garaiaz, bera, bada garaia beraz, sexu langileak duten indar eta erabakimenaz hogartzeko. Erakimena ez jarduten duten putak subjetu aktiboak dira. Euren bizitzaren jabeak emakume indartzu eta boteredunak. Euskal Herrian prostituzioa erraletate bat da. eta zenbat udalek osatu dituzten ordenantzetan erraletate hau eskutatzeko alegin jandia egon. Prostituzioa galetatik ateratzea daien helburua. Alfronbrapean alf, eskutatzea azken finean. Galetatik bota eta etxe eta klubetara mugatuarazi nahi dute lanbide hau. Aien politiken eta jardunen bidez, patriarkatua eta berizketa sozialak bultzatza dituzten instituzio berdinak dira. Egoera, hauei aurregiteko hartzen den lehen erabakia, oztopatu eta kriminalizatzen dutenak. Eta argizan behar dugu ere, erabaki honekin ezberdintasun sozialak eta ekonomikoak erreproduzitzen, erreproduzitzen jarraitzen dutela. Prostituzio inmigrante eta txiroa da zigortzen eta ezabatzen zailazen direna. Eta ez zenitezko prostituzioa. Iaz, donostiako kaleetan, Transmarikabo lesbo, lesboio feminista koordinakundeak abesten zuen bezala gure autua respetatu bizibaldintzak eskubideak defendatu. Elkarlarenako garaia da, puten bandoan gauden guzteak elkartzeko garaia da, langileak eta afizionatuak patriarkatuaren arauak betetzen ez ditugun horiek asko asko diogu elkarri erakusteko eta kontatzeko. haiengatik, Erabakiak eta eztabaidak ememaari utzi eta haiiekin guztiok lan egiten hasi behar dugu. Besteak garen horiek norman sartzen ez garen horiek asko gara. Epaiketa moralak kale batera utzi, eredudi diktomikoak ezabatu eta gu bat osatu dezagun sexu langginen eskubideen alde. Putton marra gorria identifikatu ditzagun eta ez zaite zela hemendik pasa. Bueno, eta artikulum nenostean, ziztu bizan joko dugu gukutzearekin elkartasun taldeko kide batekin ekin itzeitera, e, ba, bueno, ja bere ekin kontatatu behar dugu, eta hori, ba, pixka bat, itzeiteko, ba, zenolako berria ditugu gukutzeako ba, eraizketaren ondoriozko epaiketen inguruan. <tipen> Telefonen bestaldean taldean elkartasun taldeko kide bat e, Gabon? Ah, pa, bueno, Gabon, erratzaldeon Erratzaldeon, ja, guztia dugu ordu hauetan <laughs> Bai, ez da baina bai Bale, ba, bueno, igual, e, aziko gara komentatzen ez Horein arte, bueno, e, goetatugu, e, atera dira berri, e, berri batzuk e, Epaik eta berriek idetan, baina, bueno, horain arte bai. Egon dira ja epaiketa batzuk eta ze epaiketa izan dira gukutzaren desalojo eta ere inguruan? Eta ze izan dituzte? Bueno, barain arte egon epaiketak, izan dira lehenengoa izan zan Rafi eta Florena, e, e, Alemaniako ikasleenak eta e, epaiketa horietan, bueno, argi geratzen berreiro ere zipaioen o poliziaren e, gezurrak e, agerian geratu ziren, izan ere, haien zaten zuten, eh, ikasle haue kontenedore bat errain zutela eh, kale batean, et batean eta ordu horretan eta ordu horretan eta kale horretan ezan inolako kontenedore dikerre. Horregaz bueno, ja hausolbitu <laughs> eh, egin eh, zitu ezten. Eta urrengo haien horregazioan hau zen Bueno, Nagar bendu behar da, gainera, e, bi pertsonauek horrelatik eskaeran ba, eska nahiko gorra zituzten, irut urte da erdiko eta gainera marre egun pasatu zituzten akartzelan. Hori da, pasaporteak induzieten eta bai, bai, bai, bai, larri izan zen, bueno, e, bai, e, bai, ega da, hori da, gartzelan egon zinen pasaporteak induzieten eta absolbitu zituzten azkenean. Hmm. Naiko, naiko izan zen hori. Gero, e, aien ostean onzen, epaik eta izan zen e, azte azkenean, pilotu identifikatu zituzen e, amaika pertsonena, eta amaika pertsona hoietatik, hiru e, besterik, e, obi barkatu. Bik orren dibarri izan zituzten izuna, egon da laro gehiaguretakoa, okerrez dago, e, bestu guztiak hau zituzten zituzen, terri bere, Eh, allí orain dela gitzi egonda beste epaiketa bat, e, beste epaiketa horretan barikuan atxilotu zituzten bigazte eh paitu izan dituzte eta berriro ere absolbitu egin dituzte. Berriro ere polizien kontra ezana e, agarian geratuz eta e, Horren neko gainetik harina izai azaltzen, horrein ze... arte jartatu dena. E, Gaina baita bi pertsona hui bazituzten, baita ere kartzelaz igorra eskaerak ez? Ala da, bai bai bai bai, bai. ala da. Eee, bueno... Eee... O... Desobedientzial autoridad eta usta hotere atentado e, e, ere tineizietela, baina, bueno... Hori, hmm. absolutu dintzitu zen zorionez. Gizarte hau hui, bueno, zorionez baina... Hori, e, argi geratu zailako internolako gezurretan mainaritzen ziren eh edo akusazio hauek Eta estamos a buenos sean eh argazte motor eh saratagitan zu bait zue. beste epaiketa e, bat e, izango da, laister. Horrintza bertan ez zote eguna? Ba, bueno, izango da. Ezakitu izango alzuentzuk eh datan, baina beto zenik oren txoberta muruan ezara mat. Mm. <laughs> ba bueno, horrein e, egon guan epaiketan, e, e, kukuzaren tegiatuan edo e, egozan kastei egin gozainen epaiketada eta, o, eta iru pertsonen guru dira mm. eta pertsona hauegi haimat, e, haimat delitu e... E, leporatzen diete alandola ba bueno, e, desobedientzia batez ere eta lakoak e, gehienei bueno, guztiei e, izunak eskatzen diete eta aietariko bati gertzela zigurra eskatzen diote e, ustez polizia bati hormigoi bloke bat botatzea batik hormigoi <hieres> e, bueno, blokeago ez dugu hiendik ikusi jake marak egu gazte txan eta, bueno, gazte hau benetan diotzuet ez dala ez dala elincreible julk ez da antzekorik ere. Eta, e, espero dugu, bueno, ba, jo keze, ba, hau ekere e, bueno, do, e, hau solbitzea, edo alik eta zigorri txikiena e, jasotzea, ze orain arte izan ditugun epaik guztietan, e, ba, bueno, horrela izan da e, polizien gezurrak agerian utzi gitu gulako bain eta berriro. Eta, epaiketa honetan ere garrentzitsua da e, jakitea e, kabisa e, kukutzaren e, jabea kukutzaren erekinaren jabea zan enpresa e, mafioso hori mafiosoa baino enpresa oso gidegarri hori epaiketatik ba, bueno, e, tendu da Se kabisa ke zu bere alako mobidetan sartuta ikusi nai. Nahiko daukate jaien epaiketeekin eta eta e, entzuten mozue? Eh? Bai, bai, bai, bai, bai. Ba, eske zakitacho Eta bueno, ba hori epaiketatikendu dira eh barrigade oraingoan ja totalmente agerian utzi felan guztionen atzean benetan dagoena E, zelan e, Biloko udaletxea den. Biloko udaletxea e, PNV hau da hainakia askunaren eskuetan dagoena, baino e, e, zelan da, bezalo joa hau eta e, babestu zuten beste bi partido politiko ere badaude, PP eta PSOE, eh? eta beno, ba, guzti hauen erantzuleak diren hiru partido politiko hauek dira. Asik, e, bueno, Benetan eh, argi geratu da, zenan Inaki ez zuen inondik ere eh, eh jabeztapribatua eh, babestu nahi, bai haien interes politikoa ostemen zituzten. Bai, gainera kurioso eh, da ez gainera eh beineta egun hoietan beineta berriz eta nahiko ezaguna da orain ezaldiota duela. Horri udaletxeak ez zuela jutu desalo hatuko, hori. Jabea izan zela denuntzia jarri zuena eta horret, orain ikusten dugu, jabeak ba denuntziati alde egiten duela, o bueno, atzera bai, botan zituela bueno, bere burua. Bai, kabizazken finean e, guzti honen marioneta izan da, ezagik. Hmm. Eudaletxeak e, bere, bere nahietan eta erabilizan duen pampiña. Eta mm -hmm. e, guzt, gauza guzti hauek salatzeko eta argitera emateko Ostegun honetarako manifestazio bat deitu duzu, ez? Bai, e, manifestazioa erako lehete jaldi dain dugu e, Ostegun honetan zeia dela Zaskiterdietan udaletxetik urtengo dana eta udaletxetik e, paitegietara eta paitegietatik e, sabinetxeara e, ibiliko dan manifestazioa izango da mm -hmm. Y bueno, eh, de hecho, no, hoy en día abertara urbiltzera, eta banderas, eh, pancartas, y guzti hori ero andezatela ere, bai. <risa> <tipas> <tipas> <risa> vale, ba, ¡Uy, hondo! Ba, bueno, muchines laburra izango, ¿eh? Vale, ¿está aquí? ¿Como te comentas tú no hay baldin badeguzu? Bueno, batezere hori, exacto. El eh, cuchuza es alojo a tu zutela, y bueno ine epaiketak eta badauzela, baina kukuttzen nola baiit kukuttzen edo e, manifestazio hobietan egon ginenno e, oraindik ere er e, e, responsbilitate hori dugula kukutxaerekiko eta orain e, deitzen ditu mobilizazio guztietara ere joan garela ezin dela asoik geratu hiru ho hairietan eta horile battik eta bestealdetik bat bueno, jendeak jarrei dezala okupetzen eta guk guztia bezalako proiektuak aurrera jarraitu barik direla naiz eta anoiamen ma ba, eh alakoak eja eh, soberotitu un baino alarealako eh zakit, alako kolpeaak eta ingartzuagoak eh izatera lagundu bar digute. Vale, ba besteria be, ba eskerrik asko eta animo. Besteago Google vale. berri. Eskerrik asko zuei. Bueno, ¡Venga, voy a estar ¡Ahora! Bueno, eta urren golka hasi baino lehen, ba, berri txoren bat ere botako dizuegu Eta, bueno, e, normalen errepresioarekin azten gara, baina gaur, ba, hori, ez dugu gidoia sazmeat jarraitu, egin azan ez dugu gidoirik izan. Baina, ba, bonor, errepresioarekin e, zerikuzi duten ber, duen berri bat ekonetuko izugu, eta da, arantza, garba, jori eta igor, igartuari, lehenon gitorri eman dietela, otxarkoagan eta aldezarrean. Arantzaga Garbaio otsarkogatarra eta Igor Rigartua aldezarreko auzokidea etxean daude dagoeneko. Azken 20 urtean espetxean igaro ditu Garbaioek. Larun batean iritsi zen euskadiarra Argentzira seko espetzetik sigorra beteta irten eta gero. Arratsaldeko 8:00tan otsarkogako Ugarte plazan lehen harrera egin zioten senide auzokideek. Euskal presoen eskubideen defentzan, ordizietik Bilbora monozikloan iritzetako bilagunek ere Harrerarekin bat egin nahi izan zuten eta ibilbidea alde ezarrean amaitu beharrean hasiera batean aurri, ikusita zegoen bezala tarkoan amaitu zuten. Igartua bestalde ostiraldean helduzen Bilbora. azken sei urtetan espetxe, espetxe batean e, espetxetan preso egon ondoren. Mil eta zazpiko gainineean atxilotu zuten Frantziako hegobaldean eta etako kidea izatea leporatu lebatatuuta espetzeratu eta sei e, urtera zigortu zuten. Serekin jarraituz ba, Guardia Zibilak e, Maria Atxabal Bilotarrra torturatu zuela onartu du Europak. Nazio batuen erakundearen giza eskubideen batzordeak onartu egin du Maria Atxabal Bilootara abusuarra torturatu izan zela. Atxabal 1000tzengeita e, haaseian atxilotu zuen Guardia Zibilak eta inkomunikatuta izan zuten bost egunetan, modulatzean torturatu zuten, gerora txabalek berak eginiko niko salaketak dioenez. Urtebete espetxean igarostean absolbitu egintzuten, baina be berandu zen, torturek eragindako kalte psikologikoek, estrest, posttraumatikoak bere bisitza baldintzatu egintzuten erabat. Orain, torturatu zutenetik enbazazpi urtera, Europak aitortze eman dio bere salaketari eta egindako kaltea ordaintzeko bidean ikerketa sehatz eta objektiboa abiaraztea deitzen du Espainiako estatua, inkomunikazio aldian, gertatu zena ezagutu dadin. Era berean, pairatzen duen gaitza hartatzeko laguntza medikoa emateko agintzen dio. Hori guztiak egiteko, eundalaro eguneko epea eman dio giza eskubideen batzordeak maderilik. Bide beretik, inkomunikazioen praktikak behingo zeteteko eta atxiloketak abukatu aukeratzeko ee, duten eskubidea bermatzeko galde egiten dio. Atxabalek prentxaurrekoa eskaini du aur bilbon, bueno, pasadan ostiralean bilbon. Emosioari Asinautzirik behingoz justizia egin dela sentitzen duela adierazi du. Haren abokatu Jaime Elias pozik agertu da Europako instituzioek Espainiari tortura ekiditeari dagokionean eginiko azken ohartzapenarekin. Eliasek adierazi zuen es giza eskubideen batzordearen ebazpenak agerian uzten du aurkeztutako Frogek Maria Chabal inkomunikazioaldian torturatua izan zela egiei astatzen dutela. Epaia bi aldiz positiboa da. Ez baita kasu honetara mugatzen. Inkomunikazioak tortura albidetu dezakela esaten du eta hortaz albait indergabetzera deitzen du. Eh adierazi du abokatuak. Maria Txabal, askagintzako koordinatzaile eta gozeramaia zen atzirotu zutenean eta 7 urte zeramatzan droga menpekotasuna zuten lagunekin eta haien familiekin lanean. Egoi dugu, chanido, chanido Donde se habrá metido? Batido, batido Durmiendo en otro nido No olvido, no olvido Todo lo que he vivido Tranquilo, tranquilo Encagados en el pasilo Piensa en Coimbra y se me caen los huevos al suelo No te lo puedo explicar, tienes que ir para verlo Respira al aire, siente esa magia Ganas de vivir que se contagian, tiran de mí No habla de nada, se habrá perdido buscando el flow Los mando pa'l carallo, respetalo son grandes hasta luego volveremos a vernos porque es como un pañuelo coimbra varañé en el mundo es tan pequeño y tan grande que a veces desborda la imaginación deberías estar sin poder coserme el corazón entre las manos nada de lo que antes sabía mis flores marchitadas no es cosa la sequía toca intentar equilibrarlo jo gan du Du des metido batido batido. Du mindan otro otro nido no ol nido novido. Todo lo que ha nido bralo katelo gagado seiite baido. Bueno, ba, ba ezte berri batekin joko dugu, kasunetan espazio publikoaren erabileraren inguruan. Ba, bakizu Bilbon ba, e, aprobatu zela, du pare bat urte ordenantza nahiko polemiko bat, eta, ba, gutxi gora bera, e, boteriamaten duela udaletxari nahi duena egiteko. Eta, ba, larun bat honetan ospatu behar zen Bilboguneko, ba, ezte edizio bat, kasunetan Etxe Barrita plazan, eh oficialki unamuno deitzen dena eta eh ba, gobernuak e, ba, ez zuen baimenik eman e, esan zion e, e, esan zi, ba, bizilur e, elkarteari honek eskatu bait zuen baimena eh ba hau egiteko ba ezion ez baimenik eman Maria Begoña ora espazio eh, espacio público en erabilerako eh susendari su bueno subdirectora hasta que <risa> ahora en eh, esto tiempo eh, ba, bueno horrek izan zuene egintza hau ez dela que no es eh estatuto en de interés general para la ciudadanía Bueno, Galdetu barko genuke, zer da e, zer da ba, zako interes orokorrauten gertakari hoiek, baldin badira, ba, ez da gite, mm, ba, postillo batzuk, edo baldin badira, ba, ez da gite, mm, makro... alderdi egunak edo makro kontzertu hm ez eh, da pribatu batzuk eta kasposo batzuk edo auskalo, ez da ekid, eh, zer diren edo olako baita ere izan daitezke prosesioa, edo baita ere, ba, Bilboko 713 garren urteurrena ospatzea edo horrelako, ba, ekintzak igual badirela Bilbota guztien interesekoa, beharra izango da orrela. Eta baita ere, e, ba bueno, ez da gitea, ebendik, e, uste gu, igual bukatu barko genukela, barko ditzateke, ba, gizarte osoarentzako txako, zerbait den, ba, mito horrekin, ze azkenean, mundu netan ez dago ezer, gizarte, e, gizarte osoaren interesan dagoena, abeti gongo da, ba, zerbait, jendeari jende batzuri interesatzen zaino na, beste batzu, no? ba, ez da gauza batzuk, zei, atletik eta guzti, ez da jo, mundu guztiari interesatzen, oza, imaginatu. Bueno, abesteri gabe hori e, ba, komentatzea, eta bueno, hori zalatzeko, egin zuten elkarretaratze bat, goizeko amaiketan, bertan, e, plazan hori zalatzeko, eta bueno, ba, ea urrengo gunetan, ba, dugu bilu eguneko arazo hauekin. y or Eta segituan pasatuko dugu eguneko bigarren elkarrizketa egitera. E, Orainkoan e, santutxuko gazte asamladak okide batekin mintzatuko gara, izan ere hilabete honetan zehar e, e, santutxuko gazte asamladak bere hogi garren urte hurrena betetzen du. Eta behitarte ba, horretan, ba, muzika pizkatxo bat gehiago. <totipas> Gabon, entzuten, ez da? Hortzaitugu? Bai. Bai, hola! Bueno, urkeztu ba, ezela hemen daukagu gurekin santutxuko gazte asanbladako kidetako bat eta urkeztugun bezala ere ba, hoize bera ba, santutxuko gazte asanbladak e, datorren aste honetan, urrengo, astean zehar e, bere hogei urte urrena betako, beteko du eta, bueno, ba, igual egitara bari eta ekina e, baino lehenago Bizkaia bat hori ba, hogei urte pasadır ja danik, belaunaldi ezberdinak, zelan bizizandira Santutxuarren artean, ba, ist, ba Santutxuko historia zatitxo, hau? Ba, bai, ematen dago, ba, ba, da, ba, ba denbora ez la pase denbe, bai, ba, hori 20 urte pasadır eta bueno, ikusten da, ba, Gazteak ba, ba aurrera ba, gozela ta, zar borrokak eta eta beharrak be, ba, ba hori entabitulala, ba, Aurrera ba eramatea. Mhm. <haz> Bai, duela hogehi urte sortu zen, handi gu txira ez dut ozatz mehaz gogoratzen urtea Baina ja, ja okupatzen eta aziziran, ez da, minal morroko gaztetxearekin eta ba, kontatu ba, aloha digu zupizkatxoat, ba, historia guztio jendondik mm -hmm. norakoak, zehan heldu ginen sorgin txulora, ze pasa zen no, <gül> Ba, sortu gaztzen bladan, mila da, lautamai, sortu zen ezan da, dugu da. bai urte indez ta... Eta Rotonda bostean izan izan semin albarroko okupazio, len okupazio hori. Eh, La Rotonda sei maña, eraikina bota deben da, eh, erregaldeko gaztetxe izan denengo gaztetxe izan sanegun ne, be, berean bota eben, eta orduan ba baita urtego egonsa egon gaztesanola, ba leku bat ez besteraia serrin eta 1999an ba Carmelo sinen okupazioan arte. Guzat Zor, maduen, mm -hmm. Zorrinçulo proiektu havia garasi. Zor, rintxulok santutxu bueno, urteak emantzituenan, e, santutxuko historialoen parte importante bihurtu da, ez da? Bai, bai, bada, santutxu nausuan Bilbon eta eta Etoz Galerrian ba, izen, uh -huh. ba, izen eko gaztetxea eta eta hori post urte ireune basan, bineetan lauean, oi ba, hartxun ba, handiko desalojo bat eta arrisen arte. Uh -huh, bai. E, urte horietan zehar, bueno, Santutsuk beintzat ezagutzen dugunok, badakigu hau mailan so maian, so bizi, bizitzen dia doparoa duela, baina gaztetxa izango sanbe bai, ez? Ba hori dana elkartzeko, elkarturkerako puntu hori, importante, ez da? Bai, bai, ba, bai, bai, Santutsuk horremeste jende eta ba bai, kriston bizia, baina bai, gaztetxa, bai, beti da gaztetxe bat, Elkartrukerako hori gunea eta soker gintxulo izan esanakaz, askoz gehiago bai. Ta, bueno, zenbagarren urtean, bost urteetara esan duzu desalojoa bai hori zurtu? Hori da, Hori da, Bai, eta bortuz geroztik, bueno, kerre desalojatu ez dakit, desalojatu zuten urte horretan bertan berriro okupatu egintzen simbolikoki simboliko ki ezta, kerre Eta hor aur aurrera ze ibilbide izan da usantutxuko gazte asamblea. Ezan biz izan dira, azkenengo urtetako belaunaldi aldaketa hauek, eta hori. Benalradi... ze proiektu izan dira gezor gintxul aurrera. Belaunaldi aldaketak egon zire, eta eta baina okupaten eta esan, esan itxi. Uh -huh. ba, Okupazio zaia ekeran nahiko txogon zire, bimieta sortxian, ba, Poliziala Nazionalen kuartel izan dako, izan dako lokal hori okupatu zen arte, lakomi gaztetxea sortu. Horretan, uh -huh. e, iru urtete erdi edo egon zan, nasta esan blada, mi meieta maikan, ba, jaba egin arazoa fidelata, ba, iztea erabak izan arte. Uh -huh. Ezaz baina, esan hor ritxiga eusea, lokal baten beharra argi geratu zan hau zoan, eta, eta mi meieta amabiko apirillan, lokal hori okupatu zan, ustaz digaz tetxea sortuz. Uh -huh. Aixe, bizi laburra eukie bat na, baina nahiko eman korra. Vai. Nahiko, nahiko txeguen ziren da. Baita, zelango, zelango jarduerak edo izatera pasa san ez? Zorgin ba, bezalako gaztetxe bat izatetik piskat igual ez? Andiagoa sana lokaletan sartzerako urduan ze, ez komentagozu naikoa ekintzata egiten zala, zelango ekin edo bideratu egintziran azkenengo gaztetxe behi oiek? Bueno, ikusi zan ba, hori zorgintxulo geuken hori inderra eta ta simboliko tasuna da, ba ba putxo belduin eta eta honetan ba ba gasa asamblea bueno, da kaputxoet baina lan la nazeta aurrera eramantsan eta eta bakarrik lokaletaras mugatuz kaleak behartu eta ba ba ausoari ba hori vuelta mm -hmm. mondiko mm -hmm. eta bueno horrela hogei urte pa, pasaditugu baztagit eta 10 eh, minutu baino gutxiagotan Eta baldu gara garren urte urrenera. ez daukazu pentzata ze asmo dago datorren asterako. hogei ba, urte ize da, ba, argi dagoena da, ospakizun berezi bat eh? berezi gala, Ozake aste aste osooko egitaragoak estu dago. Jaio, jaio ginen bizi gara lelopean indugo hamarretik eta hamabotera bitarteko egitara hori, ba, itzaldi ugari ukiko ditzuena. E, okupazio eta autogestian ingurukak, militantxeak uspresentu feministatik, gazta zambladan beraren historia beheraz alduz, rotaierrak, txizpaz, zerrageria, fielt rotaierrak, uh -huh. ikuskizuna jolazak dar, baina, bueno, egun potenteena, salpatuan ekainak amabost, ba, ba, sa, egin dugu, uh -huh. goizean eta kirola, Girola, jolazak eta, eta prestatus, pero Baskari, Baskari, naiko jende bat espero dugu, Amarrel truke Baskarie gehi-kamiseta, urte urreneko kamiseta enban godu, uh -huh. eta Baskalo ostean ba, bakarrizketa bat izango dugu. Uh -huh. Gero ostean, ja, gelarrez onzisteen genek, ja, giretu ingo dugu, hamputxo eta osoa, eta murala eta preso egi bedaltzeko argazki egiten denan bitartean. Uh -huh. Eta horren ostean, ja, ba, ba, kontxertuak egitek italdia izango dira, ja, Carmelo plazan, kontxertuak izango direla, bastardoz del reiz, sardezka eta azote taldeak uncha no plan plan polita hori dan abukatzeko, ez? Bai. <laughs> bai. Eh, ba bueno, ezagut beste ez errekomendatzerik bai, nahi alduzun o punt, bai. Txubet, bai ba, bori, kide politxas, doula, banya, banya ape, ba hori, kide izango kontzako aste berezita polita espero doula, baina baina hemen ez da uzena be berdan presoak astean sehrba. Hor zeus erlekutxu bete eukik daugure dugu, ta, eta ibidez, ba, barikuan, azte horretako barikuan herriaren manifestezina ba, gaztasen blake ingo dauen ekarpenean, bera eukiko dugu, gero preso egi bidaltzeko argazkean bebai, eta, mm. be bai, eta egitaldian be, ega herbaratean edo bestean, bera dira. Oh, ederto, ederto. Ba, mm. Beti, beti akordatu bar gara beintzatu ba, bai, bai. ez da. Eta, ba, bueno, eskerrik asko gurean izatagatik guk euraldetik jarraituko dugu bai ekintza guzti hauen berri ematen ta jentean imatzen gerturatu dadin, Gertu. eta zeuek, ba, ondo pasa, asko ikasi, eta <risa> <risa> <risa> eta segi bidean. Bale, eskerrik ba, asko. Venga, gur. Baina, gur. ZUKURA ZUE KAIEK ZAITU ZETZORATUAK NATOR BAI GORA MOSKORTURIK ZERTARAKO NAI DEZU JAKIN EGIN ZURE AUTUA NAINUK EGIN NEGAR NAGO HORRIN BEAR ORDEA BERRITZERE MOSKORTEA TADIRU EZEAN ZURDE O EZEAN BUKATZEAN DATZAR ZORTARA ZIETZI RIKAS DEZINIZIAN KARDU bakarrena kuda kedarohala ez ministeritzen zitute gitan ene ama pola horren ederra saoentzana dire ondoan zuretzako merezi dut danchalo akcelo de mire mi lua motxera urak ondo eskane zure maitale Zaitzatek, betu katasun batu daitezen Hira da batu bezagun arren Horra bizizan daiz Berderean bitxaren Penharun horrein Morraza amizan zeregin okoi Egun zoi horra gano horre Suspertuz olorez, suspertuz olorez Geroa du bidazteko urrezko mila horri Mesuak nainituz kelarazi baina zini Gorri nire buru azbeste egin behen Ere askatuz, zene itzak ire barnean Atxilotuz, kapasabai eta pala ere Dozen nautxe, ekiteagia Maitezetu balako zaiotu nazan Eskarrak kanan urrak Aguala maitez dure aldoan Agota hasi ganaiz adortzen Mila bider, mila bider, nozartu dintzen Mila gizte urrezin estarei sentimendu batek Beartu nahu behin ere hasian ganaiz ulertzen, hasi ganaiz ulertzen Hasi ganaiz ulertzen Iral, dakarrena, kurak, daro ala Eurestin zaitu teguitan Eneamakola, horren eberra Azta horretzana direu angoan Zuretza panero zutitutan Txaloak zero ortean, ire burua Maiteatzea gantea utorke suna eskuta pean utorke ama lurri betiko zeatura dakarrenak urak, urak daro hala binen sentzitute gitan ene ama pola horren derrazao de tonania mo zuretzako merezi ditu danchaloa Bueno, eta arraroa den arren gaurkoan garaiz gabitz, eta janan ikadez demango diogu hasiera era, jendaren tarteari, ba, azteko komentatu behar dugu, bueno, berriro gogorak arribe behar dugu, aurreko astean gurekin izan baiken nituen hemen elkarrizketa bat egiten, Komitea Internacionalistako kideak, euren lokalean, zirikan, e, rondakaleko amabi horretan, ba, aste honetarako ideien kontrabandoa deitutako jaur batzuk prestatu dituztela. Ekin, moe, itzaldi danak, e, omehenguru danak, izango dira e, arratzaldeko zazpiter dietan, esan bezala zirikako e, lokalean, hau da, errondakaleko amabian, eta, ba, bueno, gaurkoan izan da, krisi zen euskal herrian, ekanei juradoekin egindako itzaldia, biharko, Kataluniako Kooperatiba Integralaren inguruko itzaldia eta ondorengo eztabaida izango da. E, azte azkenean, Fabrikaz Bajo Kontrol Obrero izango da. E, eta, bueno, Argentinako esperientzen inguruan eta. Ostegunean, Okupazion de Finkaz den Andaluzia asateko kide batzuen eskutik. E, Ostiralean, E, Amerika Latina un modelo para Europa del Sur, izen burupeko itzaldi bate izango dabe bai. Eta larun batean, eguerdiko ordubietan, zirikan bertan elukadura buru buruzko eta hierra gongo da, eneren eskutik, erribazkaria, eta gabean, narrat, e, gabeko beratzi terdietan, saspikatu gaztetxean, kubatar jaia, jardun aldi hauei bukaera emateko la, norokorrean hala ere, iganderako ekainaren bederatzean arratzaldeko saspiretan, zirikan bertan bebai, ba, ziren forun bat egingo dute Charlie Chaplin-en tiempos modernos filmearekin. Ezan bezala, ekin zaga guztia, boi, bueno, e, komitea internacionalistak ekokiden e, webgunean topatzea badaukazue, baina, esan bezala, arratzaldeko saspiter dietan izango dira, astelenetik ostiralerako itzaldi guztiak, errondakaleko amabian. Et zeikik kušinai dare den ja Asteburu honetan, nore ingoan gazte izen, e, badago prestatua liburu eta eztabaida tabai antiautoritarioari buruzko topaketa. Esan bezala, ekainaren sortzian eta bederatzean izango da. Asteburu honetan, eta larun baterako, sortzirako, goizeko amaiketan komunikazio alternatiboa beharrezkoa denean, le, izen Ba, itzaldi edo, bueno, inguru bat prestatua daukate, alabede irratia, irola irratia, gukeu, de, gukeu ekin, ateak ireki, kaste iraultza, eta e, aialdea webgunekin, eta ekintza zuzena aldizkari libertarioarekin. E, gero, arratzaldeko lauretan, errebolta gaur egun, izen bebrupeko be, beste itzaldi do, mainguru bat ple, prestatua daukate, E, kuldezak e, aldizkariarekin, Alacant eta Madrileko aldizkariarekin, alikornio argitaletxea eta gazteizkoak taldeekin. Seiterdietan, e, zapatuan bertan bebai, energiaren, parkatu arratzaldeko seiterdietan, energiaren krisia izen burupeko bat, emango du Emilio García ladonak, Crash Oil Observatoriko kidea. Eta gauean bederatzi terdietan, ba, gazteizeko gaztetxean kontzertuak izango dira. Esan beharra dago, e, ekin itzaldi eta guzti hauek, prinsipio seguraliak e, alautzi eskero, Brujeriaz plazan izango dira, okeraspa ok, gaude gaztetxaren ondoko plaza da, eta bestela ba, gaztetxera aldatuko dira. Eta ekainaren bederatzean igandean, goizeko amaiketan, e, krisiaren ekonomia eta kapitalaren apurketa, etzetera, kolektibuaren eskutik izango da hitzaldi bat da, eta arratzaldeko lauretan estaturik gabeko komunitateak euskal mendietan liburuaren aurkezpena itzi armadina eta sale santosen eskutik. Bueno, eta, uepa, barkatu, e, hauek izan dira gaurko gure agenda uartxoak, eta laere, ere zeboi guztioi agurresan aurretik, bai komentatzea, bai, lehen zintzantutxuko gazteasamladako kide batekin egin badugu ere, bai komentatzea, astu zaigula, Ba, la, e, ustaldi gaztetxeko epaiketa izan aurreko astean, jadanik epaia atera egindala eta epaituak izan ziren hiru irugazteak absolbituak atera egin direla ba, ba, kizuea ezken hor duko presa eta guztia hauek zartzen zaizkigunez, ba, batzuta nolango detaila importanteak ere bidean asten ditugula, baina gaurkoan denbora denbora bezkauden oso ez du, ba, gogora ekartzea ez da ba, soberan ba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 Bueno, etaia e, programa ekin bukatzeko azkenengo ohar bat gogortu har dugu. Hasi dira ja e, jaio herriko maratoiak eta... Ja, honetan baitugu, bueno, pasa na asteburu honetan hasiera Altamirako jaiak eta asteboa honetan ere jarraituko dute eta baitare, ere asteburu honetan hasiko dira Otxarkako jaiak, datorren asteburu arte ere luzatuko direnak eta ja datorren astean ja hasiko dira Auzo handi honetako jai e, derrak. Eta tanika agendari ja danik agur esaten. Badakitzu pelotari festivala egin duten Altamiran. Pues, mm, <laughs> bueno, va con tu gara. Bueno, ba, zer, eh, despedida hingo dugu programako como despedida. Bai, nik amén daukat klikatzeko prest gure agurkanta. Oso ondo, ba, besterik gabe, desped dugu programa gustatu izena, pixkat ezberdina izan da, pizkat chapuzeroa, pixkat, pixkat mm, momentuan eindakoa fresko freskoa. Bai. bisigua, bezalakoa. Bai, bai, bueno, gabeintzat bu eskala profesionala baina bentzat Ala ere, serio hartzen dugu, seikusitakoak ikusitako birrabatzu bebaiek hartzerik bageneukan, <laughs> eta ya despiporretotala. Bai, baina ez, gu, batakigu plaza guztietan, eh, e, toreatzen ez, eta ez gauden... Oh, oh, oh, Zazenketen alde. Zazenketen <laughs> alde, baina, bueno... Bantenerla kompostura, eta, eh? Hori da, ba, eta, eh? eta batakigu, ba, baita ere gazteran niaz ezaten den bezala... Bueno, Euskara esaten den bezala, babak eltzetik ateratzen. Uh, uh. Uh, uh. Ez ki hartu horain ezera eze zarren liburua eta ari gara hor, venga hor. Oh, oh. Barra, barra. Elebi duna. Barra, barra. Ele. Bueno, ba, besterik gabe, gabon, atorrenen asteren arte, berri gehiago izan goitu, eta goratu bihar repikapena dagoela goizeko martan, eta asteazken honetan beste garrasika polit-polit bat. Hori da, ba, bitartean... Ondoregin, eta... eta jarraitz, go, jarraitu buentzuten irola irraria. Eta gozatu goi lurretan. Hey,